Важко зітхнув перукар і замовк, Думаючи про пережити і, мабуть, про смерть когось із своїх. Кілька годин я ходив по осінньому місту, мов снови Та ще погода якраз під настрій. Низький туман повис над вулицями, Віддалік будинки нагадували затоплені скелі, Мряка, здавалось, проникла в саму душу, від чого було сумно і безнадійно. Думав про Василя і Оскара. Невідомо, кого до них прийшлють третього. Але вже відомо, що іншого Галку Васі не зустріне в житті. Ми ж не просто подружились, а встигли знати душу один одного. Ця обставина і змусила нас обох назватися по імені, коли цього зажадав Іван Сергійович. Це важливо для роботи у ворожому тилу у групі з трьох осіб. І ось наші плани. Надії діяти разом і допомагати командирові Оскару тепер залишаться десь позаду. Радист Галка уже чужий. Повернувся я, коли давно стемніло, як і вперше на цій квартирі, кухонний стіл був застелений білою скатертиною і на ньому в тарілках розставлені страви. Оскар, Василь і Іван Сергійович уже чекали на мене. Не вперебій вони стали вигукувати. Київ наш, війська першого українського фронту під командуванням генерала армії Ватутіна, оволоділи столицею України. «Вітаємо тебе! Залишилося взяти ще п'ять столиць – Мінськ, Вільнюс, Ригу, Талін і Кишинів!» – збуджено говорив лейтенант Василь. «І мабуть десяток столиць інших держав, і самий Берлін!» – сказав Іван Сергійович. «Тож сьогодні початок!» Кінець ще далеко. Оскар та Іван Сергійович пішли в іншу кімнату, до буфета. На кухні залишилися Василь і я. Губи у Василя скривлені, ніби від болю. Очі налиті слізьми. Так, у сірих Василевих очах, які подовго можуть не кліпнути, я помітив якусь нерішучість, розгубленість. І ще те, що люди називають вірністю. Це означало, що я йому був справжнім побратимом, хоча в бою, в десанті побувати ще й не довелося. Ти що, Васю? Сльози самі по собі. Не керовані, як і радіохвилі, бо почують їх і свої, і німці. Важко мені буде без тебе. Мені здається, що ми з тобою вже три місяці, як народились близнятами, і не можемо один без одного і у ворожому тилу. Без тебе я там загину. Ледь чутно мовив Василь. Що ти говориш? Вірити в такий кінець не хочеться, а перечуття є. Однак ти помовчи, а то полковник. Кий полковник, звідки ти знаєш, що Іван Сергійович полковник? Микола казав, а той знає більше, ніж ми. Нащо мені говорити про те, що у тебе на серці? Когось же пришлють незвичайно ну, гарного хлопця. Ситуація. Скільки було обговорено, плановано, і все для мене розвалилося. Мов хатина під важким танком каве. Вже не доведеться видавати себе писаря з управи, коли жандармерія зажадає документи. Не передати батькові і матері фото Олі з орденом і медаллю. Що вдієш, Васю? До кухні зайшли Іван Сергійович і старший лейтенант Оскар. Принесли чашки. На плиті тим часом кипів великий чайник і порувала в каструлі каша, що її Оскар заправив тушкованою свининою.